Euskal gintzaren kontseiluko idazkari nagusi berria dugu gaurko gure gomita idurre eskizabel. Egunon, ongetori? Egunon zu ere? Orduan duan, Pol Bilbaok utzi dauzun lekukua hartu duzu joan den astean, eginden ekitaldean eta egun hortan ere kontseiluaren ogoi bost urteak ere ospatu dira eta lehenik beharba iparaldeko entzuleari, bi itzez azaltzen altzi nioke zer den kontseidua eta zer lan ere duen hogeita urte hauetan? Ba, duzun duzune bezala hogeita urte bete berri dituen erakunde bat eta egitekoa ba, edo bere, bere sortzeko arrazoia izan zen e, bueno, duela hogeita urte, Euskalgintzan ari zirenek, ari ginenek, eh, jada ordurako batzuk ezta, e, ikusi zutela bazirela, ba e, eragile askoan itz e, euskal gintzan, ari zirena, bakoitza bere, bere arlotik, baina e, politika euskararen sustapen politika batzuk e, bultzatzeko eta euskararen bizi berritzea bultzatzeko, aman komuneko lan bat egiteare garrantzits ua zela. Beraz e, bilgune bat sortu zuten e, guztien e, artean eta nolabait e, kontseiluak e, aurrera eramandu euskalgintzan aritzen diren erakunde e, arras diferente horien arteko koordinazioa edo gidaritza edo elkarlan bateratu bat, ezta? Ze hor badaude esate baterako, ba, irakaskuntza arloan aritzen direnak egualdeko kasuan esate baterako hor da e, ikastolen elkartea, baina baitera eskola publikoko e, gure asoen, e, elkartea hor e, dira edabideak ere hor da esate baterako berria hor da eluia arra Bizkaria e, badira baita ere kulturginzara zehatzago lotuak esate baterako er, elkarre e, arrgitaleta hau da. Oso lan eremu diferentetan aritzen diren euskalginttzko e, eragileen indarrak arlo batzuetan lotzeko sortu zen Kontseilua. Ipagaldeari doakionez zoin dira aipatu dituzun egitura horieka? konfederazioarekin, bada harremana, no, no. e, eta hor gertatzen dena da, eta, eta hori da, ez, askotan, e, e, euskaldunon eta, eta euskal herritarron e, eta mala, ez da? Ba partitzen gaituen, e, e, zatik eta administratibo bat, eta urteetako e, zatitze horren e, ere errealitate e, diferenteak ere sortu direla, ezta? E, baita, baita euskal gintzan e, aritzeko ere, ezta? E, Autonomia erkidegoan, araba bizkai eta agipuzkoan, e, euskarak eta eta iztunok e, badugu estatuse jakin bat, badago legedi bat, badaude de e, arau batzuk. Nafarroan errealitatea beste erabatekoa da, zonifikazioarekin, e, euskararen e, e, sustapena Ere, ba, ere mukako banak eta horrek e, zera egiten du eta lapurdi baxena barretak zuberoari dagoki bueno, azken urtetako instituzionalizazioak ekarri dubentzat eta E, nola nolabait ez politika batzuk aurrera eramateko aukera baina hone guztiak ekakarri duena azkenean da eh realitate differentetan jartzen gaitu duela Euskal Herritarrok eta eta Euskaldunak eta eremu bakoitzak badituela bere dinamikak baditula bere eragileak, eta bakoitza badituela bere ritmo eta egiteko moduak ere, ezta mm -hmm. baina kontseilutik bai pentsatzen dugu importantea e, dela eh herri ikuspegi batetik E, eta euskararen e, premiak eta euskal istunonak azkenean oso berdintsuak e, izanik bakoitzak bere eremutik berebigirada propioz eta eta bere dinamikak martxan jarriz egin behar bada ere ba nolabaiteko batasun bat ere ere behar dela, ez? Eta orduan hor kontseiluaren e, baitan ere e, badira, noski Bai, lema desberdinak izan dira, eh, goita urte hauetan, eta zuk ekartzen duzuna, eta zure taldearekin batian biztan dena, aldiuntan diozu, eh, itxaso berriak esploratu behar dituela kontseiluak, zoin dira itxaso berri horiek? Ba, itsaso berriak e, dira, irudi horrekin, adierazin nahi duguna da, e, hogeita bat garren menderaino ekarri edugu, Euskara ez da, edo eturri gara Euskaldunok ekarri dugu gure eguneroko jardunean hizkuntza e, hizkuntza hau bizirik, gure gure gorputzetan ez, nola baite esatea harren, baina e, hogeitabi garren mendera begira jarrita edo ber bada ain urrutira joan gabe ere ez eh pizka bat aurrera begira jarrita ikusten duguna ta eh e, esaten dioguna ezta e, gero eta konplikatuagoa dela E, gurea bezala, euskara bezala, minorizatuak, oda, menderakuntza egoera batean dauden e, izkontzen zat, ezta? Mundua asko aldatu zaigo, azken, e, bi amarkadetan, eta eta aldaketa horren ardatzetako ba, digitalizazioa izan da, ezta? E, nola bait, gure, harremanak bizitzeko modua bera ere, pantalek eta teknologia berriek, ez? E, nola bait e, aldatu dute, batez ere, gure aurreta gaztein. E, begira. Eta horrek ekarri duena da, hizkuntza handiak hegemoniko esaten zaien horiek gero eta nagusiago bihurtu direla eta bereziki ingelesa. Eta orduan ja ikustema ditugu frantsesa edo espainera esate baterako kezkatuta ininglesak ba, e, jaango ote dituen beldur horrekin ba, gubezelako... E, izkuntza gutxituok, are eta beldurtzeko motivo gehiago dauzkago. Eta lan handia egin beharra, e, nolabait e, gure ume eta gaztentzako, gure aurre eta gaztentzako, jada beren egunerokoan haintxertatuak diren. E, balia bide teknologiko hoietan guztietan nere, Euskara izan dadin hizkuntza eh, garrantzitsu bat presente eh, dagoena eta gainera haiek horren alde egiteko autua. Eh, autua egiteko arrazoiak emango dizkiena. Orduan hor bada zer pentsatu pentsatu handia. Ederki, Euskaraldiaren bildumaan erranda, eta entzondukezu, txapa gutiago, ikusi dela aurten eleku publikoetan, nola izan baikor gure solasaldia boruratzeko idure eskizabel, badira berri onak ere? Badira berri onak ere eta eta berriro eh izateko orokorrean esango nuke bizitzan eta bereziki hizkuntzen auziari lotuta gaztengan uste dut comen e, dela jartzea begia ezta etorkizuna nola baite arrazoi biologiko horrek ekarriko ekarriko duelako eta esango nuke hor badaukagula itxaropenerako e, motigorik arrazoirik ezta eh Neretzako eh, azken hilabetetako albiste interesgarrienetako bat, ederrenetako bat gazte euskaltzaleen sarearen sorrera, bera da, eta gainera hor baditugu e, euskal herriko Probintzia guztietakoak. E, beraz, bada hor, e, elkarrekin lanean, eta gainera euskara ardatzatuta eta euskararen bizi berritzea elburutzat hartuta. Uste dut hori oso itxaropeneko izateko albiste bat dela eta e, begian olabait, e, iparre euskal herrian ne jarrita esango nuke e, gaur egun e, Baionako Etxeparre Liceoa Euskal Herriko edozein gazterentzat e, lekurik interesgarrienetako bat e, dela ez. Bueno, horik kanpotik behatzen dute, baina hortik e, jasotzen e, dudana eta ez da nire pertspertsia bakarrik jende askorekin partekatu dudana. Oso gune bizia dela, oso gazte e, interesgarriak e, e, datozela eta gainera E, euskaratik datozela, euskaraz e, datozela, ezta? Da? Eta gainera, e, esate baterako datuetara bagoaz, e, hoietako asko, e, EHU-ra, Egoaldera, Euskal Herriko Unibertsitatera doazik astera. Hau da, berriro, e, muga gainditzen da, ez? E, beraz, uste dut badela, gazteetatik, itxaropen erako motivori. Ja, Euskal Gintzaren kontseiluko idazkari, nagusia idure eskisabel eskermila parte harturik goiz berisai hontana zuei eskerrikasko, menetan.